A'udhu billahi min ash-shaytan r-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim Inna alhamda lillahi na ahmaduhu Wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi ta'ala min shuduri anfusina Wa min seyyi'ati a'malina Mayahdihi allahu falamudilla lahu Wa man yudlilhu falamudilla lahu Ashadu an la ilaha illa allahu وحده لا شريك له وشد وان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها Vë kullë muhëdëthëtin bidëa Vë kullë bidëatin dhalala Vë kullë dhalalatin finë nëri Thumë emma ba'du I gjithë falëndërimi apsolotit Akunë vetëm Allahu gjelle gjelaluhu Zotit të botra Vë kriusit të gjithsis Për shëndetjet mëshira Bekimët të zotit Qofë që mbi më të mirën dhe zëtëriju në pengamberve Muhammedin sallallahu aleyhu sallam Bishok të ti besnik Mbi familën ti të ndërshme Bi bashkëshor të ditë të pastra dhe mbi gjithë muslimanët e sëtë të ndjekër rrugën e ti më të mirë dherë në ditën e gjikimit. Të ndëruar lezar, vazhdojmë e lejën Allahu Gjelle Gjellalu hu në komentimin dhe shpjegimin dhe nëzjerën e këshilave dhe udzimeve nga libri Zotit Gjelle Gjellalu hu në mënyrë që të përpudhë me jetën tonë me Rizalëkun dhe knacinë Allahu Tebareke vë Teala. Shokët e pengamberit sallallahu aleyhi sallem sa i përket përgaditjes për para Ramazanit ata kanë dalu prej neve me një dalim gogja të largët me një dimenzion shumë më të madh në krasim e përgaditjet tona dhe përgaditjet e tyre ata sa i përket Ramazanit janë përgadit gjash muj për para pra, gjash muj për para e kanë përgatitur shpirtin e tyre, e kanë përgatitur mendjen e tyre, janë përgatitur fizikisht e kështu me radhë, janë përgatitur në aspektin e leximit, në aspektin e ushtrimit dhe në të gjitha aspektet e jetës, e kanë përgatitur vetveten që kur të vijë Ramazani me çein me një gjendje gëdishmërie që me adhuruhe Zotin Gjelle Gjelaluhu dhe me i ba ati i badet në të fornë që s'ka mundësi me i ba në një mujtë jetër. Mirë po, pengamberi sallallahu aleyhi sallam ka thamë laje ti zemanun illa wa ba'dehu sharrun min nuk vjen dhe një zaman dhe një ko vetëm sa ajo qka vjen manatan është ma sharrë dhe ma i keqë dhe ma i ligë sa e qa ka kaluë. Andoj në doshtaneve nuk kena mundësi mu shti me sahavët që gjësh muj për para me dëvërtet, me përgadit vetë vetën për Ramazan. Mirë po, është e duhur që një muj për para disa javë për para me përgadit vetë vetën. Me stërvit vetë vetën dhe me ushtru vetë vetën. Për këtë muj të madhë, për këtë muj të shendë, Dhe për adhurimin dhe i badetin që ka i batë Allahu Gjelle Gjellehu në këtë muaj Na nuk jena musliman Nuk në ka zbitë Kur'ani Nuk jemi këta që ka jemi Vetëm si rezultat i këti muaj që ka vjerë Nuk jemi këta që ka jemi Nuk egzistojnë gjamit Nuk janë ngritë gjamit Nuk thirët e zani Nuk falët namazi Nuk mbledhët gjumaja Vetëm si rezultat dhe si zanafil e këti muaj cili dhëtë vjene, me lejnë Allahu Gjelle Gjelle Luhu. A dojve simtari e ka obligim që në maksimum që ka mundësi me përgaditve dhe vetëm, me stërvitve dhe vetëm, me folve dhe vetës, që po vjen një muj i madhë, po vjen një shans e madhe, vjen një mundësi e madhe që njëri ju me ndryshu dhe me përmirsu dhe me ndreqë dhe me me remetue në vetëvetëm e tina me ndryshua diçka ka e hajrit në vetveten e tina, nëse njeriu nuk ka zbrit në këtë botë vetëm se mu përmirësua në vazdimsi. Prandaj njeriu çdo send çka e bën në këtë jetë e bën në rrugën e përmirësimit, dorasa mua i më komod, më mundsi e madhe, më ma hapësirë e gjon, sesa se mu përmirësua në muajin e Ramazanit nuk ekziston. Nuk ka rrugë te atë. Në ligëratën e kaluar, përmendëm në gjarën e Ademit, alej i salatu e selam, me pëjmën e gjunahit. Me pëjmën të cënë e kangranë dhe i ka bo më katë Allahu Gjelle Gjelluhu dhe argumentumë me këtë në gjarëje për ata se kjo dunja dhe kjo botë dhe kjo jetë nuk është në nëshmume, nuk është e, e ullët, nuk është e ndalume në atë formë shka dikush e mendonë. Mirë për këta, ka argumentit të tjera. Ka dhe faktit të shumëta që argumentojnë se kjo bot nuk është e ndaluar dhe nuk është e nënçmume dhe nuk duhet njeri umë me u zhvesh prej punës në këtë bot, prej angazhimit në këtë bot, prej përpjekjes dhe djërsitjes në këtë bot, vetëm me faktin se kjo bot mërë fund. Kjo bot mërë fund. Dhe këta të gjë, gjëku shedi, se kjo bot mërë fund. Dhe Allohu Gjellë Gjellë Luhu në Kur'an, në asë një ajet nuk në ka ndalu nga kjo bot, nuk në ka privu nga kjo bot. Madi aj në ka ndirë në këtë bot, dhe në e ka zbukuru këtë bot, dhe në ka hieshu dhe e ka bot të gjelëbër. Dhe në njërën e Ademit Alehi Salatu Ves Salam, e argumentum se, kër e hangër pëjme në ndaluar, Allohu Gjellë Gjellë Luhu i tha, se pëjme në ndaluar, Ose rruga e gabuar për me shku drejt jetës pafundshme. Mirpo pa ka rrugë të tjera. Ka rrugë të tjera. Dhe përmendëm se dietar kanë thënë, Allahu nuk e çortoi Ademin Alayhi Salatu Wassalam duke i thënë, pse po do më jetuaj gjatë? Pse po do ti më smë vdek? Dhe pse po do ti më pas pasuri? Pse? Nga se këtë ja ka vendosur Allahu më nda. Këtë smuret më i shkul kur kush? Këtë nuk mundet më i shkul Kurkush. Dhe torta kanë cjellën një shembull tjetër. Ku kanë thënë, njeriu shpesh harë gërditën nga jeta, bezdisët, neveritët, i randohet jeta. Shkaku i problemeve të alasheve dhe belave që do ta cekmi se belaja është pjesë e pandashme e jetës, drejtuar për të argumentuar se njeriu e do jetën. E don dhe kta e kanë instikt. Instikti do të thonë pra imrënda funksionon dhe lëvizë dhe s'ki qasje me lërgu nuk ki qasje me lërgu ka dhën në djetarë nëse do me vdek nëse do me vdek të filozofon vëdvetja për me vdek ka dhën provoje hedhe vetën në deti hedhe vetën në deti dhe ati ki shancën ki me gjetë vëdvetën ki me hazë vëdvetën duke luftu mësë me vdek për nëse ti të është ngushtu jetëa të është bezdis jetëa Hene vetë në deti. Hene vetë në licej. Thaldikën. Kime vëretë pa dashje. Pa, i, pa mbë mujtë me ndryshue se ti kime u mundu me jetu. Me shpëtu. Kjo argumenton se njeri ju e do njetën për nga brendia e tina. Qa mundohet me vo? Atër ku është problemi? Atër gjithë mon problemi është diqka qka nuk i shkon me jetën. Qa nuk shkon me jetën. Ando njeri ju Për nga natyra e ti, e do në këtë botë Dhe Allah u gjellohala në Kur'an Dhe në hadithën e pingamberi Sallallahu aleyhi sallam Në asë një ajetë dhe asë një hadith Nuk e ka qërtu këtë botë Vetëm për një kandid të vetëm Vetëm për një kandid të vetëm Edha e shkandi i haramit Vetëm nga kandi i të palejushmës E të ajo e cila quatë korupcion Ilegale Haram në shëriatin e Allahut Te vare kjo e te ala Vetëm nga kikand Allahut ka thonë Kjo bot është në nëqmume Nëse do me e morë nga harami Nga zulumi Nga padrëtësia Në qafë të huaj Me pun të huaj Me djerësën e huaj Duke i shkejnë ligjet e Zotit Gjelle Gjelle Alu Ka thonë e malkuar E në nëqmuar Hidrimi Zotit është aty Hidrimi Zotit është aty Për nga anët jetër Gjëzdo sëndë është lejuar Gjëzdo sëndë është lejuar Kërejtë sëndët Allahu Gjellu Hala I ka lejue Deri sa ka thamë pengamberi Alehi Salatu e Selam Dhe kërgumenton se Allahu Gjellu Halu E ka vendosë në brendin e njeri jut Ta doje jetën Një dit për e ditve Ju e dini se shokët e pengamberi Alehi Salatu e Selam Së kanë qenë një barazim në kuptim Së kanë qenë një shkallë kuptimit Kanë qenë një shkallë shkallë dhe për nga mberi ale i salatu dhe selam gjithë mund kër ka vëret boshe zvrastim të kuptimit apo shtërëmbrim të kuptimit ka reagu ka reagu ale i salatu dhe selam për me drejtua për me drejtua ta dhe me dre drejtua neve tha për nga mberi ale i salatu dhe selam një dit për e ditve duke i po se dikush ka hy fel në keq kuptimin e kësa i bote dhe tha Innefi budhi ehadikum sadaka Tha në mardhanjët intime me grat e juve Të njanit për juve Ka sadaka Mardhanjët intime janë Qishka thonë djetarët Kulmi dhe maja e knetsive të kësa i bote Tha pe nga nësam lëmosh logaritet Mardhanjët intime me grat e juve Dhe këtu pat reagim pa të reagim nga sahabët, ja, Rasul Allah, oj, dërguri Allah, njoni pre neve, bjene shtrat me gruin e ti, kjo mu vëgarit sadaka, dhe më donë, u quditën dhe u mahnitën. Këtu pe nga meri, a.s.s., e kishë për qëllim me i, devi, me i regulu e devijime dhe kuptime, se disa njerës mundohen me nënëshmu derin e atë grad në mënirë, fa fabrikume, jo reale, në mënirë falsë, të falsifikume, jo në mënirë të vërtet, se ata nuk e dojnë këtë botë, nuk legmojnë këtë botë, dhe janë të bezdisën nga kjo jetë. Kjo, kjo është devijim nga natyra. Tha për nga mejrë a lejë i salatu e selam, po, këta ka sadaka, sa abu të që ditëm, tha nja Rasul Allah, a ka mundësit që kjo mu kanë sadaka, në sadaka në kuptojnë a mjës gjatë, do në ndikujnë, me i dha në ndikujtë pasuri, Ska më nërit, mirë po, në knëtësinën tonë, me pashë sadaka, dha po. Tha eferajtum, tha, këtu vjen krasimi, krasimi në esë halalit dhe haramit. Andaj, nuk egziston në shëriatin e Zotit Gjellën e Gjellëllu, që ndalohët kjo botë vetëm nga këndi i haramit. A po, këtu ka të gërsnim, a këtu ka zjarë, këtu ka gjëhenem, kjo është emjerume a i cili prengë haram, është e mjerume, dhe i gjithë malkimi zotit, është i fokusume atë, tha, a, me ndoni ju, si kur njetën pun, ta bajen haram, a kish me pas gjuna, tha, mpaja Rasullallah, e tha, kur ta bajen halal, ka se va. E kur ta bajen halal, ka është përblim të zotit gjelle gjelaluhu, këta e kanë morë djetarë për argument, se Allahu gjelle gjelaluhu, i kanë ndalue, Në këtë botë vetëm të ndalumët, haramët. Atështë ka Allah i ka vendosë të palitshme. Dërsa të litshmet, Allah hu i donë. Allah hu i donë. Për argumenteve tjera, që ka djetarëti kam përmentë se kjo botë është bota e punës, angazhimit dhe lëvizjes, ku ka përmentë një një një për djetarëve të muslimanëve, i bënkaj një melgjauzije, një një për djetarëve të damaskut, i shekullit të tetë, të ka thonë prej argumenteve se njeri ju nuk gudxon me ndalë veprimtarin, punën, djerësën, mundin, argumenton ligjë i Zotit, kozmologjik edhe i gjithësis. Ky ligjë i gjithësis, studiuësit e kësaj bote, ka thonë nuk ka qeliz, nuk ka atom, dhe me këta argumentohet se njeri ju nuk gudxon me pushu nga puna, Madjeka dhe argumentit shumë të shumëta se njeri nuk pësha nga puna Pa aj, ndeshët kër mundot me endal punën Ndeshët me ligjin e Zotit Argument se kjo botë është botë e punës dhe Lëvizjes dhe mundimit dhe e djersitjes Se kjo gjithësi funksionën me, me lëvizje Ska atom në gjithësi Në qio e në tokë E në tokë e në tok, ndeti Vetëm se lëviz Vetëm se lëviz Ska diqka, asë në qilë, asë në tokë, asë në deti, asë në nëndeti, asë në në, në, as në, në tokë, asë kodrat, asë mjegullat, asë shiju, asë ujë. Ska diqka, drita, djeli, hana, të gjitha kanë dhënë djetartë, janë me një liqë të zotit, cilja është ajo, kullun fi felekin, jesë bahun. Ka thënë Allah u të barëk e vëtë ala, gjdo të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Kryje se Zotit është në notim, në, në lëvizje, në lëvizje. Pra, prej argumenteve se kjo bot është bota lëvizjes, bota e punës është se shka diqka stabile, shka diqka stabile. Kretë lëvizim, kretë lëvizim. Prej këti argumenteve, që ka e kanë gjërë djetarë, kanë thanë, besimtari, njëriju, kur mundohet me e pezullu këtë lëqë, me thanë, une ka me pushu, Unë e ka me pëzullu, unë nuk du me lëvizë, unë e nuk e du punëm, unë e du vetëm me stagnuëve. Gjdo stagnim, ashtë barë që ka me japa pasojat. Gjdo stagnim, andaj, kë njeri, vetë këtë djetarë gandhën, s'ka njeri më të mjerumë, s'ka njeri më të mjerumë, më fatkeqë, më i mërzitëshëm, më i piklumë, se saj njeri cili s'angazhohet kërgjomë, s'ka. S'ka nuk ka njeri maj piklu me këtë bot se një njeri i cili i ka la dur për kësej bote thot nuk du me punu kur gjo ki fenomen kjo është mundje me argumentin sa Allahu Tebareke oteala e ka kryu e gjithësi në, në lëvizje gjellë e gjellë e luhu anë njeri nuk gudzon mundesh me ligjin e Zotit Tebareke oteala deri sa për me argumentu se njeri është lëvizës dhe së ndalët lëvizje e ti Ka thonë, ajë cili thotë, po ja une e kam një argument se njëriju pushonë, në gjumë, njëriju në gjumë pushonë, ka thonë jo, së pushonë njëriju në gjumë, nuk pushonë njëriju presë e ka darë nga kjo botë, deri sa darë në tjetërën edhe pa fundë, s'ka pushinë mojë, nuk ka njëriju pa lëvizje, në dorë ka me lëviz, në akhirat lëviz, ka me lëviz, eksomeradë, ka thonë në gjumë, asë në gjumë nuk pushonë, ka thonë në gjumë zemë rati punënë, Gjakot e ti qarkullojnë Damarët e ti punojnë Zemre e ti punojnë Ka thonë po, jo veç këto, se këtë janë fizike Edhe shpirtrorja Fillon në ndër me levizatje Fillon në ndër me ushetit dhe me Me pa shumë prej sendeve Kjo argumenton, s'ka pushim Nuk ka pushim Andë njëri u qohet dhe njëri gëzum prej gjumit Dhe njëri qoheti i shqetsum Qka e banë mu gëzuet, qka e banë mu shqetsu Ajo qka ka leviz natën Ajo qka ka leviz natën Qilid i Zoti dhe Gjelle i Gjellej Jalaluhu ka argumentuar ata se Allahu Tebareke u Teala te nuk e ka çortuar Ademin pse të dashëme jetu për gjithmonë, pse të dashëme jetu për gjithmonë. Për argumente vetera, çaj e kam vënë ndrytor, se kjo botë nuk është bota e pushimit, nuk është bota e stagnimit e pogjstit, me e pezullu punën dhe dëgjësitën. Argument Kanë thënë Allahu Jelle Jelaluhu në Kur'an në të të shto? Wa la qëdë kerronëna bëni Adama Wa hamelna hum Fil berri wal bahri Wa faddalna hum Ala këthirim mimmen khalakëna të fdila Kanë thënë Allahu Jelle Jelaluhu Med vërtet i kemi ndëru bëjt e ademit I kemi ndëru bëjt e ademit Dhe shikone Allahu kur fletë për lijet e ti njerë kozmologjike e përmend njeriu, kur përmen e përmend shariatën e përmend besimtarin. Kur e përmend njeriu, edhe kosmosin, edhe gjنسin, thot birrja ademit, jo çkëtoj besimtari, jo besimtari. Kur e përmend islamin e përmend muslimanin. Ka thonë më të vërtetë e kemi nderu birin apo bijt e ademit? Me çka? Me çka e kanë nderu? Shikone, me të njëjtin ligj, me ligjin e lëvizjes. Ka thonë, me të vërteti kemi nderu biti ademit Dhe ja u kemi mundësu me qarkullu në tokë dhe deti Hamelnehu i kemi bartë me lëviz në tokë dhe deti Allahu gjele gjelehu e ka argumentu Me lëvizjen në tokë dhe me lëvizjen në deti Qka nderë Ta ka mundësu me qarkullu në tokë Ta ka mundësu me qarkullu në deti Ta shna ka mundësu me qarkullu edhe në qilë, apo? edhe në cilë qërkulojmë prej këtu kontenente të zhëmta qërkulojmë njëriju në mjetët që ka i ka në nështru zoti gjellëgjellëlu pas e ka than u e faddal nehum dhe i kena ngrit mbi shumë kryesat të tjera e kena ngrit birin e ademit mbi shumë kryesat të tjera djetarët në këtë ajet kanë thanë kjo ajet është ajet i nderit Allah e ka fisnikru e dhe e ka e ka ngrit shkallën njërijut e para për argumenteve Ta ka mundsu me çarkullu në tok. Kur ti çarkul q... to lëvizesh, krij çarkullim. Kjo është dhëri e Zotit. Ta ka mundsu me lëviz. Tjetra ta ka mundsu me shditë në përdethi. Tjetra i kanë anshtruq kret kresat për tyje. I kanë anshtruq kret lëvizjet për ti me lëviz. Kë argumenton se Allahu ka vendosur ligj të lëvizjes me punu. Me lëviz. Ne u mundua. Diet argën dawn. Shqishe ka ngritë Allahu në bitjera kriesa? Argumentë është se, Allahu të varë ke ojtë e alë, ka kriju kriesa atë shumë të mloja, atë shumë të randa, atë shumë me mlef të madhë, ka shtazë të ndryshëm, ka fshat të egrat të ndryshme, e bishat të ndryshme, të cilat cikur ato mështi në nshtronë të Allahu, s'kishme me pas mundësina me jetuar hatë, kurë? Sigur Allah odnaj nështonte neve në këtë qytet, veç një luant tash lënë dallahu me lvizjen e parë. Do të ishin mbyllë njerëz në pështipë të tëra kur kush kishte lëvizur jashtë. Për çka? Jasht. Për shkak shka të muajve dhe nervozes së madhe dhe fuqis që ka këto, një krizë. Me ish lu 5, me ish lu 10, me ish lu 20, kush kishte dalë për jashtë? Kush kishte dalë për jashtë? Askush. Me ish lu Allahu xhelaluhu di sa huçi. Rr që ka ishë ba me qytetin djetarë kanë thonë kjo a jetë e ka përqëllim këta se Allahu këto shtaz këto kash këto e gërsira ku i ka izolu i ka izolu në përvendet të të mbilura ku s'ka njerësi asë ju shkon bëni her në brendin e tëre me arë të knera jo ku shë ka bëhë këtë inspirim vale vale kadë kerrëm në bëni edem e kënë ndëru bërë në ademi me qka si ja kena nënshtru kafshën ja kena nënshtru kafshën ti së në kështë nënshtru kur ata kur së në kështë nënshtru ata mi dhëm ullu devja devja e dini sa është të fuqishme devja pin ujë vetëm për 14 dit lëvizje 14 dit lëvizje devja i është nënshtru një riu Allah u gjellole ka përmen devën a nuk e shofin devën si si është kryuar për shka si është kryuar, se sa e fuqishme që është, e i nështrojët kujna, një fmiut e ngrëjnë për freni, dhe e dërgon këtë doja ajë. Kjo që ka argumenton? Vë faddallahum ala këthirim mimin khalakënë të fdile, e kënë nderu e njëriun, mbishon në krejeset e tjera, deti, deti është një krejes e zoti gjellëgjellu, ja ka nështru njëriut, kur nuk donë me dalë jashtë, Allahu jelle walakun njerzit bojnjuna o Zot. O Zot, ma mund sot ti përmbysi. Ma mund sot ti përmbysi. Për çka? Ka thon se të bojn gjuna tyë, ka thon jo. Ka thon jo. Pse? Se ai ka dhan shtu për neve. Veç detën më naçlu Allahu, veç detën. Allahu nuk Allahu na shpesh ana ka tregu çka mundet më na bë. Çka mundet më na bë. Deti është vetëm një krijesë e Zotit, jo njo që anë të tërë me në ishlua allahu të barë kjovë të ala ku mbejt e gjallëria jonë që jëllë që jëllë është në nështrum për neve që jëllë është në nështrum për neve edhe shumë kriesa këtë jetarë që ka e përmenda në fillim të legjeratës ka një liber të tërë një liber të tërë për kriesa jashtë ta njëriut që janë më nështru njëriut Krijesat të shumëta të shumëta, i ga kriua lohu të vare ke u atara, me kudretin e ti dhe fuqin e ti, të gjitha i nështrohen kuina një kriese, njëriut. Vetëm njëriut. Dhe a ka mundësi pas gjithë kësajna, qëll i nështrum, toka i nështrumë, kriesat të shumëta, gjalesat të shumëta, i nështrohen njëriut dhe lëvizin, dhe e bojnë punën e tyre për njëriun, dhe njëriun me dalë me thanë, unës lëvizi. Unë ska ndvoj me lviz. Jo. Allahu tebaraka ve teala e ka kriju kët krijet, kët univers për një synë. Alladhi xalqa al mauta wal hayata libluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahu shtat e ka krijuën vdekjen dhe jetën për çka? Liblu kum, për më ju sprovojuvë. Për më ju sprovojuvë. Me çka na ka sprovuë me këtë? Me pun, me punë, me angazhim me djersitje, me rskapitje, me lëvizje, me çarkullim. Asa njeriu nuk duhet ta kupton kët jetë, nuk duhet ta kupton kët botë. Po nëse e kupton ai ai ka mundësh vat. Nëse kuptimi i ti, tij ose kjo botë është e neveritshme, është e gërditshme, nuk ka jetë në kët botë. Kjo është vetëm kuptimet e harameve. Kjo është vetëm kuptimet e ndaluarave. Dorasa gjithçka tjetër është për të mirën e tina, për hajdën e tina e nënshtruar me për për lëvizjen e tiran dhe qarkullimin e tiran, andaj nuk guxon besimtari, mua përplas me këto ligje të Zotit të te bareke, Wa Taala. Andaj Allahu te bareke Wa Taala ka dhënë njeriu e kemi ndëru mbi gjithçka tjetër e njeriu çka i ndodh li e blukum. E njeriu e ka një një raport tjetër me Zotin Xhelal Xelalu. Krer kresa tjera Allahu i ka në shtru për njerin. E njerit Allahu i njerit ka dhënë këto. Ti vetëm jesat. Kretë kriesat të kënë nështru tije. Kjo është lidhë shka, s'ka nevoj. Kjo është argumentume me, me tekste kur anore, po është argumentume dhe me, me të prekshme. Preket. Kjo shifët. Kta e besoj të gjithë se kriesat, gjalesat jenë të nështru me për njëriju. E njëriju që ka kohë në raport me Zotin Gjellë Gjellëlu, veç një raport e ka. Që ka kërkohë për e ti? Li e blu e kum ejju kum ahsenu amela. Ka thon e ti, o, po, o, ju, o ju njërës, Allahu ju spravon juve, kush për juve është mëve për mirë. Kafësha nuk lipët për ti ve për mirë. Për lopës, për kalit, për gomarit, nuk lipët ve për mirë. Ajo është në nështrume. Ajo është në nështrume. Për njeri ju që ka lipët? Mirësi, ba mirësi. Adurim dhe Allahu te bareke wa taala and aqë edhe shumë argumente të tjera të cilat nëse na mundson Allahu xhellal xjalalu do të përmendemi në ligjratat e ardhshme argumentojnë për një fakt i cili nuk ka mundësi mu mohue për një dëshmi e cila është e padiskutueshme për një teori e cila nuk pranon debat dhe hyrje në polemika se kjo jetë nuk është e në nënçmuar nga këndi hallallit, nuk është e në nënçmuar nga këndi adhurimit nuk është nënçmuar nga kondi lëvizet e qarkullimit, po gjitha tekstet kur anore... Të gjitha hadithat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam argumentojnë se njeriu është jo krijuar për lëvizje, për çarkullim, për, adhuru Gjell për të t t ta adhuruar Zotin Xhellalul, për të kërkuar të mirat të Allahut te bareke o te ala dhe për ta shfrytzuar halladin e Zotit subhanahu ta e e wa taala. Elucim Allahun xhellalulhu se Allahu te bareke o te ala ne mund son me kuptuar fjalën e Zotit te bareke o te ala, me kuptuar hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me kuptuar në harmonizëm me rizallohun allahu e Allahut te bareke o te ala. Elucim Allahun جلاله تالله وتنريشون مع قران نا منسون مع بريت رمضانين معجرو رمضانين و ميباي عبادات الله تبارك وتعالى اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين